بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ذوقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة wa kullu bid'atihim dhalalahu wa kullu dhalalatin finnar tadalam menjelaskan pembahasan hadis Abu e, Umar bin Shamit radhiyallahu ta'al anhu yang menerangkan tentang keutamaan tauhid menerangkan tentang keutamaan dua kalimah syahadah la ilaha illallah muhammadur rasulullah yaitu akan dimasukkan orang-orang yang yang perkataan semikian persaksi demikian akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam surga mungkin idkhalun kamil masuk surga dengan sempurna dalam artian tidak didahului dengan azab ini bagi mereka-mereka yang menyempurnakan amalannya dan akan dimasukkan peringkat-tingkat sesuai dengan kadar amalannya dalam surga ada pula yang dimasukkan dan disertai dengan azab terlebih dahulu Namun tidak sampai ke kaabat dalam neraka selama-lamanya. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikut. Dia masih menerangkan tentang keutamaan tauhid. al-Musannifu al rahimahullahu taala, walau ma, fi hadis ibdan dan bagi keduanya, yang di Bukhari Muslim juga mengeluarkan dari hadis ibdan, ibdan ibnu Malik namanya, salah seorang sahabat ansar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, fā inna Allāh harma' al-nār. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala mahramkan naka, man qāl la ilaha illallāh. Terjadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia bertagi bila lika wajh Allah, ia bertagi bila lika dan dia mengharapkan dengan ucapan tadi. Wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ia'ni ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih. Dikeluarkan Al-Bukhari Muslim dalam saya ketubannya. Dari hadis. Hidban bin Malik radhiyallahu ta'ala. Hadis ini memiliki asbabul wurud Sebab munculnya hadis. Iaitu disebutkan dalam riwayat ini di awalnya bahwasanya Ibnu Malik radhiyallahu taalaanu ini dulu biasa sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah dia tua lemah pandangannya bahkan disebutkan buta dia lemah pandangannya sehingga dia sangat berat untuk datang ke masjid berjamaah dengan Nabi SAW. Maka beliau ini meminta Nabi, memohon kepada Nabi SAW agar beliau datang ke rumahnya, ke rumah Iqban, dan sholat di sebuah tempat di rumahnya. Sholat di rumahnya di sebuah tempat yang tunjuk oleh Iqban. Dengan tujuan supaya tempat tersebut dia jadikan sebagai tempat salatnya. Maka Rasulullah SAW pergi ke rumahnya. Disertai dengan beberapa orang sahabat. Ketika beliau masuk rumah. Beliau bertanya kepada izban. Mana tempat yang engkau kehendaki. Mana tempat yang engkau kehendaki. Untuk aku salat di situ. Maka itu mengatakan. Di sini. Salat di sini. Tempat ini ditunjukkan sama dia. Maka Rasulullah SAW. Salat dua rakaat. Mengimani para sahabat tadi. Dan mereka para sahabat membuat soft di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, ibadah menjamu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jamuan makan. Di saat itu, para sahabat mulai berbincang-bincang. Pada mereka menyebut nama seorang, menyebut nama seorang yang bernama Malik ibnu Dukshum. Malik ibnu Dukshum, radhiyallahu taala anhu seorang sahabat. Maka Sebagian mereka, sebagian para sahabat, ada yang mengatakan, Allah munafik. Dia itu orang munafik, kata sebagian sahabat. Si Malik bin Duxim ini munafik. Dia itu orang munafik. Kami tidak pernah melihat majlisnya kecuali mesti dengan kau munafik ini. Begitu. Maka Rasulullah s.a.w. berkata, ha ha Kamu jangan bilang seperti itu. Alaisya syahadu Allah ilaaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah bukankah si Malik ini telah bersyahadat laa ilaaha illallah Muhammadar Rasulullah mereka menjawab nعم betul ya Rasulullah betul ya Rasulullah mereka Malik ini telah mengucapkan dua kalimat syahadat masalah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dua yang di atas ini yang disebutkan sama musannif rahimallahu ini. Fa إِلَّ inna Allah harrama ala an-nar man qala la ilaha illallah yabdhi bi dhalika wajh Allah. Kat Rasulullah tarasuni Allah Subhanahu mengharamkan atas neraka setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabdhi bi dhalika wajh Allah. Yang mana yang mengandalkan itu wa Allah Subhanahu wa ini asbab urutnya. Riwayat ini sangat jelas sekali menunjukkan keutamaan tauhid, keutamaan kalimat la ilaha illallah, yaitu Allah subhanahu wa taala akan mengharamkan raka atas muhyid Seseorang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa taala. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Walaupun asbab urutnya berkaitan dengan laki-laki. Namun di sini menggunakan lafadz yang umum man man kala siapa saja yang berucap baik laki-laki atau perempuan itu semuanya masuk dalam riwayat ini keutamaan yang sangat, yang sangat besar diharamkan raka oleh Allah subhanahuwataala artinya apa artinya orang tersebut tidak akan kekal dalam raka selama-lamanya ni mana yang pertama mana yang kedua Orang tersebut akan selamat dari neraka. Selama-lamanya. sudah paham ya. Bagi mereka yang selamat dari neraka. Itu berarti masuk surga tanpa diadab. Bagi mereka yang tidak kekal. Dalam neraka. Itu artinya. Dia diadab terlebih dahulu. Baru kemudian dia dimasukkan dalam surga. Tidak kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu semuanya kembali kepada amalannya masing-masing. Nah, kemudian, pahala yang seperti ini, keutamaan yang besar seperti ini, ini bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Namun, ada persyaratannya. Tidak semata-mata berucap. Tapi dengan syarat. Disebutkan setelah itu dalam riwayat ini, Ya bertahvi fi thalika wajihallah. Dia mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Dengan tujuan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yani dengan ikhlas dia mengucapkannya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang namanya persyaratan. Dari sini para ulama kita mengatakan bahawa kalimat La Ilaha Illallah itu memiliki persyaratan. Syarat-syarat La Ilaha Illallah yang pertama ialah ikhlas. Saya bukan saya ringkas. Syarat yang pertama ikhlas. Al-munafil syirik. Keikhlasan yang meniadakan kesyirikan. Artinya apa? Betul-betul dia memurnikan ibadahnya untuk Allah semata. Dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Syarat yang kedua ialah. Al-ilm. Al-munafil syahl. Ilmu yang meniadakan kejahilan. Artinya apa? Dia mengilmui, mengetahui makna. Dua kalimat syahat ini. Dengan ilmu yang mantap. Yang meniadakan kejahilan dia. Ini bisa berhujud dengan ayat. Fa'lam. Annahu la ilaha illallah. Wa stafil li Fa'lam. Ketahuilah bahwasanya Tidak semuanya berhati pada kejahilan Allah. Dan minta ampunlah untuk dosa-dosa kamu. Sarat yang ketiga ialah. Al-yaqin. Al-yaqin al-munafil syak. Keyakinan yang meniadakan keraguan-keraguan. Dia yakin ketika mengucapkannya. Yakin ketika beramal dengannya. Dan tidak ragu-ragu sama sekali. Syarat yang keempat ialah. As-sidku al-munafil gadib. Jujur dalam berucap, Sidqan menqalbih. Jujur dalam berucap dari hatinya. Meniadakan keduslaan. Yang kelima ialah al-qabul. Al-munafil raddi al qabul dhamma menerima sepenuhnya konsekuensi dari kalimat ini tadi dan meniadakan sikap menolak diterima dan tidak menolaknya yang keenam ialah <tuh> al inpiatu al munafir at tarqi al inpiat yakni ketundukan kepatuhan dalam mengamalkan konsekuensi dua kalimat syahdz ini al munafir at Meniadakan sikap meninggalkan. Artinya apa betul itu tunduk? Patuh. Kemudian syarat yang berikutnya. Al-Mahabdah. -al Al-Mahabdah. Al-Munafiyah. Lil-Bugbi. Mencintai. Mencintai. Kalimat syarat ini. Mencintai orang-orang yang mengucapkannya. para Wahidin. Mencintai amalan-amalan yang dikandunginya. Meniadakan sikap kebencian. Al-Mahabdah. Dan syarat yang terakhir ialah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengkufuri. Mengkufuri. segala sesuatu yang diibadai. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini syarat-syarat la ilaha illallah secara ringkas. Sehingga ketika ada riwayat-riwayat. Hadis. Yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha ilallah, itu tidak bisa difahami dengan mutlak seperti itu. Tetapi, yang dimaksud ialah, orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha ilallah, disertai dengan persyaratan-persyaratannya. Disertai dengan persyaratan disertai dengan persyaratan. Dari sinilah, bagian salaf pernah menjelaskan, diantaranya al-imam ibn wah bin, Rahimahullah ta'ala bahwasannya miftahul jannati la ilaha illallah kunci surga itu la ilaha illallah dan yang namanya kunci al-miftah la buddha lahu min asnan dan yang namanya kunci itu mesti membutuhkan gigi-gigi ada gigi-gigi kuncinya maka faman ata bil asnani fatahal bab Orang siapa yang kemudian mendatangkan gigi-giginya, kiki maka dia akan membuka pintu tadi. Wal asnan, dan yang dimaksudkan gigi-gigi di sini, ialah syurutu la ilaha illallah. Yaitu persyaratan-persyaratan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Sehingga tidak semata-mata berucap, tidak semata-mata melafazkan, tetapi harus disertai dengan persyaratan-persyaratan tadi. Dan itu mencakup semua agama ini harus melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini baru kemudian dia bisa mendapat, apa namanya, mendapatkan keutamaan yang besar ini. Naam. Inna allaha haram ala nar man qala la ilaha illallah yabdabhi bithalika wajah Allah. Naam. Bagi seorang yang kemudian mengucapkan kalimat ini disertai dengan semua persyaratannya sempurna amalan dia maka dia akan diharamkan dari neraka sama sekali tidak diadab sama sekali ini tingkat amalan tinggi ada sebagian orang yang kemudian belum melengkapi pesa suruh tadi persyaratan tadi jatuh dalam perbuatan dosa kemaksiatan dan semisalnya dan kemudian dia mati di atas itu bagaimana yang kita amalkan bersama Keadaan dia tahta Mesias sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah memaafkan akan dimaafkan, dan kalau Allah menghendaki dia adab, maka dia akan diadab. Namun tidak kekal di dalamnya selama-lamanya. Dia pasti dan pasti akan selamat dari neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang harus difahami bersama. Hadis ini adalah bantahan terhadap orang-orang murjiyah, sebagian kelompok murjiyah yang mengatakan bahawasanya cukup mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sajid. cukup mengucapkan kalimat La ilaha illallah sajid. dengan amalan. itu pantang dengan riwayat ini, sebab hadis ini menunjukkan ia bertagi bila Alaihi wasallam disertai amalan itu mengharapkan wajah Allah subhanahu taala ikhlas karenanya. Nah, di sini pula bantahan terhadap orang-orang khawariz dan mu'tazilah. Orang-orang khawariz dan mu'tazilah. Sebab, riwayat ini mengharamkan neraka atas setiap orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Walaupun dia berbuat dosa. Dia dia azar, tapi tidak Sementara mereka, orang-orang khawariz dan mu'tazilah, menyatakan bahwasanya berlaku besar-besar, itu kekal afadi dalam neraka. Nanti dia mengkriamah Ini pendapat yang salah, yang liru, yang patil Bertentangan dengan sekian banyak dalil Di antaranya riwayat ini Riwayat ini jelas menunjukkan keutamaan tadi Keutamaan setiap orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas Karena Allah dengan syarat syaratnya Maka tidak akan masuk dalam neraka selama-lamanya Walaupun dia berbuat dosa bagaimanapun Baik Adapun pun faedah lain yang bisa kita ambil, dari riwayat ini berkaitan dengan asbabul wurudnya, berkaitan dengan asbabul wurudnya. Hadis ini menunjukkan kebolehan tidak berjamaah bagi laki-laki kalau memiliki uzur yang syar'i. Di antaranya seperti yang terjadi pada Aisyah bin Malik radhiyallahu taalaanhu dalam ketika dia buta, tidak bercadu perhatiannya untuk datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan kasusnya ibnu Maktum, ibnu Maktum, Rasulullah Shallallahu yang tidak diberi izin oleh Rasul untuk menggandakan jamaah? Al-Jawab dikatakan oleh para ulama bahwasanya keadaan Ibn bin Malik itu berbeda dengan keadaan ibnu Maktum, Rasulullah Shallallahu. Ibnu Maktum memungkinkan begitu untuk ke sana. Dengan nama syakoh, sementara itu tidak memungkinkan untuk berjamaah sih, sehingga itu semua tergantung kondisinya masing-masing. Yang penting, selama ada ulur yang syar'i, maka diperbolehkan bagi dia untuk meninggalkan jamaah. Hadis ini menunjukkan kepada kita, at-tabaruk bin Nabi sihayati diperbolehkan tabaruk mencari barokah dari Nabi saw semasa hidupnya saja. Mencari barakah dengan Nabi SAW semasa itu saja. Di mana Itban di sini. Meminta Rasul Alaihi Wasallam datang ke rumahnya. Untuk sholat di situ. Supaya Itban bisa menjadikan tempat tersebut sebagai musallat. Sebagai tempat sholatnya. Lil barakah. Untuk barakah. Nah. Adapun pun dua raka'at tadi. Yang disebutkan dalam hadis ini. Itu. Disebutkan oleh al-imam Ibn Qayyim al Jauziyah Rahimahullah. Raka peyuduha. Dua rakauduha. Sama dua rakauduha. Saya mengatakan di sini menunjukkan. Bolehnya selalu duha di rumah. Dan bolehnya pula. Terkadang selalu duha berjamaah. Terkadang diperbolehkan selalu duha berjamaah. Nah. Hadis ini juga menunjukkan. Sunnah atau syariat atau anjuran. Memuliakan tamu. Dengan hidangan makanan, memuliakan tamu dengan hidangan makanan. Seperti ini mengundang tamu, mudah rasulullah saw. Kemudian dijamu dengan makanan. Ini disyaratkan termasuk alihsan, ilad boyuk, termasuk ber berbait kepada, kepada para tamu. Riwayat ini pula menunjukkan kepada kita bolehnya berbincang-bincang dalam perkara-perkara yang mubah. Bolehnya berbincang-bincang dalam perkara yang seperti mubah. Tapi yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia di sini. Ketika mereka sedang makan. Mereka sambil berbincang-bincang. Tentunya perbincangnya dalam keadaan yang ubah. Sebabnya boleh-boleh saja. Nah. Dalam riwayat ini pula. Menunjukkan kepada kita. bahwasanya para sahabat yang mulia. Itu menghukumi seseorang dengan temannya. Dengan teman akrabnya, teman majlisnya. sama Ya itu ketika mereka menyebut seseorang yang bernama Malik Ibnu Dukhsum. Divonis oleh mereka sebagian mereka dia munafik. Dia munafik kenapa? Alasan yang mereka sebutkan mereka ialah sebab dia tidak pernah bermajlis kecuali dengan kaum munafikin. Tidak bermajlis kecuali dengan kaum munafikin. Cintanya kepada kaum munafikin, Kecenderungannya kepada kaum munafikin. Sehingga dengan itu divonis sebagai munafik. Ini suatu hadis, "Al-mar'u ala din khalilihi." Falyanzur hadukum man yuhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Lihat siapa dengan siapa dia berteman. Nah, di hukum itu, dia bergaulnya dengan munafik, munafik. Dia bergaulnya dengan apa namanya? Kelompok-kelompok sembalan, dikatakan kelompok sembalan wahai oh, saudara. Sorrynya. Nah, ada pun larangan Rasulullah SAW, La ta'qul ha'gara. Kalian jangan mengucapkan seperti ini. Ini dikarenakan Rasulullah SAW tahu, orang tadi itu bahirnya adil. Bahirul adalah. Bahirul adalah. Beliau melarangkan faunusadi. Jangan diparis demikian. Sebab Allah itu adil, orangnya itu. Bagaimana itu? Sebab dia dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nah. Ini menunjukkan larangan suhuban. Larangan suhuban kepada seorang muslim. Yang membahirnya dia orang adil. Orang yang saleh. Tidak boleh suhuban. Berusangka kepada seorang muslim atau muslimah. Yang membahirnya dia orang soleh. Tidak boleh. Sampai jelas-jelas nyata penyimpangan dia. Nah. Ini kita mengetahui. Atau mengatakan demikian. Karena Rasulullah SAW tahu keadaan dia. Alhamdulillah. Sehingga langsung boleh mengatakan. Dia bukan demikian kondisinya. Alhamdulillah. Sehingga tetap kembali kepada prinsip semula. Selama kita. Tidak mengetahui kesalehan dia. Atau keadilan dia. Atau kita mengetahui penyimpangan-penyimpangan dia. Maka kita bisa menghukum seseorang dengan temannya. Itupun sekali lagi saya ingatkan. Sekali lagi, setelah adanya nasihat, setelah adanya yaqamatul hujjah, ditekakan hujah kepada dia. Baru kemudian dikatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang yang itu terkenal ke temannya. Nah, riwayat ini menunjukkan khirah kecemburuan para sahabat yang mulia. radhiyallahu ta'ala anhu majumain ketika melihat perkara-perkara yang mungkar baik itu persendirian seseorang, perseorang atau berada kelompok atau perbuatan atau yang lainnya. Naam ghairasi. Naam, ini beberapa faid yang saya ambil dari video ini atau tujuan di, atau inti daripada di pembawakannya di web ini dalam bab tauhid ialah untuk menerangkan tentang keutamaan tauhid. Nah, Allahumma Alhamdulillah. Dan insyaAllah taala pada pertemuan yang berikutnya kita sambung dengan riwayat-riwayat yang lainnya pula. Wallahu alamul sholawat. Alhamdulillah. Jika seorang mandi jenapat, lalu keliru dalam urutannya, misalnya dia mendahulukan membaca surah badannya daripada berwudhu, karena lupa atau kesalahan-kesalahan yang lainnya, apakah dia harus mengulang mandinya dari awal? Perlu dipahami di sini bahwasannya yang, nama, yang namanya manajin abad itu ada dua kezia. Kezia yang sempurna dan kezia yang mencukupi. Kezia yang mencukupi ialah dengan semata-mata mengguyurkan air dari atas kepala ke seluruh badan dia tiga kali. Dengan niat manajin abad. Itu cukup. Itu cukup. Jadi dia gayung uh, air gayung, dibanjurkan di ke badan dia dari atas sampai ke bawah rata semua dengan niat mandi jenazah itu cukup diperbolehkan. Tamam? Ada huwa. yang yang yang urut yang disebutkan dalam hadis Ibnu Habib Sallam radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga kalau dia niatnya ialah untuk mandi jenazah, kalau yang tadi yang di awal yang cuma tiga kayung cukup itu hadis yang shahih Ibnu Abdullah radhiyallahu anhum. Tamam? Ramadan dia sudah membasuh seluruh badannya dia. Walaupun tak wudhu. Tapi dia niatkan itu untuk menginabat. Maka itu cukup. Walaupun tak wudhu atau yang lain. -lain. Tidak perlu mengulangi dari awal lagi. Naam. Wallahu'alamus'ala. Yang penting dengan niat. Dia. Kalau cuma cipur-cipur tiga kali. Tidak pakai niat. Maka tidak dihitung. Dia niatkan dalam hatinya. Itu untuk menginabat. Bila kebiasaan masa masyarakat. Seseorang ada tujuh hari. Kemudian pada suatu waktu dia haid selama 8 hari. Maka apakah dia langsung menghukumi bahwasannya darah yang keluar pada hari ke-8 dalam darah haid. Karena warna dan baunya sama seperti darah haid. Atau kerja hukum itu bukan darah haid karena kebiasaan masanya 7 hari tidak. Baik. Yang perlu dikhamil di sini ialah. ini mendapat yang sahih. Bahwasannya tidak ada batas minimal dan batas maksimal untuk haid. Tetapi haib itu dihukumi ma'awududhidham selama adanya darah. Selama masih ada darah dengan sifat-sifat darah yang sama darah haib. Maka dihukumi haib walaupun dua hari, tiga hari, lima hari, tujuh hari sampai walaupun setengah bulan. Sama, dihukumi sama. Sehingga kalau demikian kejadiannya pada satu bulan kemudian dia delapan hari. Yang biasa cuma 7 hari ke 8 hari Dilihat Kalau sifatnya sama Warnanya sama Sekarang macamnya sama Maka tetap dikatakan sebagai air Sehingga dia tetap menunggu Sampai dia bersih Naam. Sekarang bagaimana Kalau misalkan dia Sudah suci Misalkan 7 hari biasanya Suci Dengan Keluarnya lekos atau bayobok Cairan putih Sudah bersih 2 hari setelahnya Keluar lagi darahnya Dilihat kalau memang darah itu darah hayat, sesuai dengan sifat-sifatnya, maka dia hayat lagi. Begitu, dihitung lagi dari awal. Kalau misalkan bukan darah dengan sifat hayat, misalkan keruh, atau kuning-kuningan, kuning, kuning keruh, darah segar, atau semisalnya yang bukan sifat darah hayat, maka dihitung istihabah. Bukan, bukan lagi hayat. Ini pendapat yang dikuatkan sama Syekh Muna Utaimin, Syekh Abdurrahman Sa'adi, dan yang lainnya. Tak mampu tidak ada hal yang menunjukkan pembahagian waktu yang sahih. Apa makna mahram secara bahasa dan istilah? Mahram itu maksudnya seorang yang diharamkan terus kamu untuk menikahinya. Mahram ialah seorang yang diharamkan terus kamu untuk menikahinya. Tetapi secara istilah mahram itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Nisa Orang-orang yang diharamkan untuk nikah Nah Apakah ada perbedaan antara sebutan mahram Untuk saudara laki-laki Dengan sebutan mahram untuk sang suami Mahram, mahram Untuk saudara laki-laki Oh maksudnya Apakah suami dikatakan sebagai mahram Iya dia mahram Dan, juga, dan dia juga suami Kalau laki-laki naam dia mahram Mahramnya untuk perempuan Mahram naam dia bukan suami Bisa dikatakan sebagai mahrum Nah Semuanya itu termasuk mahrumnya kalian Apakah termasuk Zambul masalah Tercelanya meminta-minta Jika meminta kebutuhan kepada orang tua Tidak Kalau orang tua tidak Tidak Kalau memang apa namanya Anak tersebut memang masih dalam batas uh, Belum saya bekerja Dalam artian masih tanggung sama orang tuanya Tidak apa-apa Tidak foto Sebutuhnya dia, dia Kalau dia sudah berkeluarga Dan dia masih tidak mampu juga Maka dia boleh minta sama orang tua Kenapa apakah orang tua nah, Orang tua mesti punya tanggung jawab untuk minta kepada anaknya Selama dia belum mampu Apakah saat tersebut me Melemahkan tauhid Karena berisi anak kepada makhluk Tergantung masing-masingnya Itu dirinci Tidak bisa dimutlakan seperti itu Kalau kan dia tawakalnya kepada makhluk Nah kalau dia misalkan standarnya kepada Allah berkaul tahala dan dia menjadikannya sebagai wasilah saja maka tidak ada masalah. Apakah ada tata cara khusus dalam bersiwak dan berdosakar bila keliru dalamnya tidak tidak berdosak. Kefiafus juga dah ada yang jadi silaf di kalangan para ulama ialah kalau menggunakan kayu siwak apakah bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri ada silaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tangan kanan sebab itu taat sifatnya, ada unsur, unsur murni unsur ibadah mencintai Rasulullah SAW. Maka dengan tangan kanan. Antara kita mengatakan tidak itu tujuannya untuk menghilangkan kotoran. Maka dengan tangan kiri. Allahumma alaminsolam. Dalam hadis, ما مِقْمُ مُرَادُنَّ لَقَدِ مُثَلَّثَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا هِجَمَ الْنَارِ tidak seorang pun dan kalian dan sesorang wanita yang apa namanya ditinggal mati amalannya tiga mengalami kebijak hijab dari neraka. Apakah maknanya wan tersebut tidak akan masuk neraka walaupun sementara atau bagaimana jika wan tersebut adalah bersina atau belum berkhomar tadi itu? Yang penting dia seorang yang muahid, muahidah, betul hid kepada Allah Taala maka dia akan dihijabi dari neraka dan dirinci. Kalau misalkan sesorang muahid tentang menyempurnakan amalannya maka akan dihijabi selama-lamanya, enggak masalah neraka sama sekali. Lalu kalau saya ganti seorang yang e, apa e, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan dan mati atas perkara tersebut, maka takdirnya masyiah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki dia dimaafkan, kalau Allah menghendaki diadzab, maka dia si diadzab itu untuk sementara dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tayib, mengenai perbedaan antara Ibnu Maktum dengan Ibnu Ibn Malik dan Ibn Ibn Malik. Ini disebutkan diantaranya para ulama. ialah Kalau ibnu Ibn Makdum. Terkadang masih ada orang yang menuntunnya. Menuntunnya. Sementara Ibn tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Yang kedua. ibnu Ibn Maktum, Dia masih kuat. polisinya. Sementara Ibn Ibn Malik. Sudah tua. Sudah berat. Dan kata-kata Syakqa'alih. Sangat memperhatikan begitu. Dia datang ke sana. Nah. Ada lagi yang mengatakan yang saya ingat. Bahwasanya. Antara event, rumahnya event dengan masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering terjadi banjir, suyu atau sail, sehingga sangat mengkuatkan sekali. Adapun kalau ibu baktum itu hanya melewati tempat-tempat yang terkadang di situ ada event-event uh, puasnya. Ini beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama di antaranya ala kuli hal nanti itu dilihat kondisinya dan udur sarinya masing-masing. Artinya tidak semata-mata buta dijadikan sebagai order oh, bukan, tetapi buta uh, disertai dengan perkara-perkara lain yang mem membuat dia tidak bisa hadir untuk salam shalat. Namaualaam Al shalat ataupun yang lainnya insyaAllah dijawab pada pertemuan yang berikut waktunya sudah lewat. Subhanallahummaillikah ash-shalalaillahiilanta aslafurka watubilahumdulillahi robbilalamin.